Danny und Nani, außer Kontrolle. Denn wir sind Hanni und Nanni. Die drei Neuen bleiben also nur für ein paar Tage, Hilda? Mhm, ganz genau, Hanni. Sie kommen vom Birkenhof-Internat. Dort sind gleich mehrere Lehrerinnen krank. Und damit sie nicht so viel Stoff verpassen, sollen sie bei uns weiterlernen, bis alle wieder gesund sind. Mhm. Mhm. Verständlich, hab ich hören. Ja, du hast sie doch für 19 Uhr bestellt, oder Schon ein Geheimnis entgegen. Ich glaube, ich höre was. Also, diese Mimi ist ganz schön forsch. Sie furcht. wollte absolut nicht verraten, warum sie uns unbedingt auf dem Dachboden treffen wollte. Wir ja, hören das gleich am ersten Tag. Die scheint ja wohl sowas wie die Anführerin der drei zu sein, oder? Also, ich klopf dann mal an. Hm? Ah, da seid ihr ja. Kommt rein. – Hallo! – Hallo! Hallo. – Klasse! Dann sind jetzt alle da, oder? Wollen wir uns einander kurz vorstellen? Mhm. Wir sind doch vorhin erst angekommen und kennen noch niemanden. Mhm. – Meinetwegen. Gute Idee. Aber das hätten wir auch ganz bequem im Gemeinschaftsraum haben können. Mhm. – Ja, schon klar. Ich hab meine Gründe. Erklär ich gleich. – Egal. Ich bin Nanni. Und das ist meine bessere Hälfte, Hanni. – Hallo. Und du bist Mimi, richtig? – Genau. Und das sind Josefine. – mhm. Und Finja. Freut mhm. mich. Ich bin Jenny. Und das ist Ellie. Hallo. Hallo und willkommen im Lindenhof. Danke, nett von dir. Ich bin Hilda. Und das ist Sis. Hi, Mädels. So, und warum wolltest du dich mit uns nun unbedingt hier auf dem Dachboden treffen, Mimi? Das verrate ich euch jetzt. Ich möchte euch ein Spiel zeigen. Oh. Und dabei wollte ich gerne ungestört sein. Ach so. Außerdem ist hier schön viel Platz. Ihr sollt ja auch alle was sehen mm. können. Ein Spiel? Mm. Na dann leg mal los. Das ist spannend. Ja. Kommt, komm mal an den Tisch. Oh, Lass mich mal sein? nach vorne, bis ich sehe nichts. Also, ey. Ja. also, ey. Ja. An. Also, ich habe hier drei leere Nussschalen. Mhm. Ja. Die lege ich jetzt mit der Öffnung nach unten auf den Tisch. Mhm. Okay. Ja. So. Ja. Und dann? Ich habe hier in der Hand eine Erbse. Die lege ich jetzt unter die mittlere Nussschale. Mhm. Mhm. Mhm. So. Und jetzt müsst ihr genau aufpassen, während ich die Nusshälften verschiebe. Okay. Mhm. Ja. Ja. Das oh, das Bis ja. mhm. mhm. nochmal. So. Ja. Auf jeden Fall. Und nun? müsst ihr raten, unter welcher Nussschale die Erbse jetzt liegt. Das Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Na? Bestimmt. Weiß es eine? Blitzschnell verschob Mimi die Nusshälften auf den Tisch, sodass den Mädchen schon vom Zuschauen ganz schwindelig wurde. Das Mädchen hatte ein Talent, sein Publikum mit theatralischen Gesten zu fesseln. Und so geriet das Ganze schnell zu einem lustigen Ratespiel, bei dem mal richtig und mal falsch geraten wurde. Und dann kam Finja auf eine neue Idee. Ich hab es raus. Ich hab jetzt schon dreimal richtig gelegen. Oh. Wollen wir nicht um kleine Einsätze spielen? Äh, einsätze? Meinst du etwa um Geld? Ach, bitte. Das macht es doch viel spannender. Ach, ich will aber nicht, dass du enttäuscht bist, wenn du verlierst. Ach, Quatsch. Ich verliere doch nicht. Ich sag doch, ich hab's raus. <lacht> Na gut, wie du willst. Ich würde sagen, der Mindesteinsatz liegt bei einem Euro, okay? Oh, mhm. gut. Ich setze zwei Euro. Oh, oh hallo. Fang an. Also, um Geld. gleiches Spiel. Ich lege die Erbse unter die mittlere Nussschale. Mhm. So. Und jetzt? Pass genau auf. Das ist so. hm. das oh, schnell! Na? Ja, hm. oh, so oh, ja. hm. Wo ist die Erbse jetzt? Unter oh, oh, der linken Nussschale natürlich. Heb sie hoch. Okay. Tada! Oh, oh. Oh. Oh. Falsch geraten. Weiß oh, oh, sie nicht, oh. nicht sonnen, nicht? wieder in der Mitte. Oh. Zwei Euro, bitte! Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Hier, bitteschön. Danke. Das Geld hole ich mir aber zurück. Und gleich noch mal. Diesmal lege ich noch was drauf. Drei Euro. Oh, oh. Oh. Drei Euro? Okay, wie du meinst. Hier ist die Erbse. Aufpassen! Okay. Oh. So. Und? Was sagst du? Wo ist die Erbse diesmal? Dieses Mal ist sie aber wirklich links. M meinst du? Soll ich nachsehen oder willst du es dir nochmal überlegen? Oh. Quatschen. Nun mach schon. Links ist die Erbse. Okay, wie du meinst. Richtig! Oh. Da ist sie. Leckons, ja, ich wusste es. Los, her mit dem Gewinn. Bitte sehr. 3 Euro. Oh, cool. oh. Nachdem Finja zwei weitere Runden richtig geraten hatte, stieg auch Josephine mit ein. Und gewann ebenfalls. Auch die Lindenhof-Mädchen gerieten nun langsam in den Bann dieses Spiels. Denn der Jubel um das gewonnene Geld war doch sehr verlockend. Oh, richtig gut. Cool. Okay, jetzt du noch mal, Josefine? Ich setze noch zwei Euro auf die linke Nuss. Los Mimi, heb sie okay. hoch! Achtung! Tada! Oh, tut mir leid, da ist die Erbse nicht. – Mist! Nochmal! – Wirklich? Also, wollen wir es nicht langsam mal gut sein lassen? – Einmal noch, dann machen wir Schluss, okay? – Na gut, aufgepasst! Hier ist die Erbse. Und los! So, und wo ist sie jetzt? – Zwei Euro auf die Rechte Nuss! – Okay, wie du meinst. Hm. – Also …– Richtig! Oh, – Ja! – Wow! – Hurra! Gewonnen! – toll! – Dann hab ich jetzt 8 hm. Euro! Und du, ja? Ich hab nur 4 Euro. – Ja, hm. immerhin! Hm. – Super Spiel, Mimi! <lacht> – <lacht> Danke, Josi! So, Schluss für heute! Oh. – hm. Schade. Ja, aber sag mal, Mimi, woher hast du denn so viel Geld, dass du die Wetteinsätze immer bezahlen kannst? Ach, ich habe noch ein bisschen was von meinem letzten Geburtstag. Mhm. Außerdem ist das ja gerade der Anreiz, wenn ich so schnell und geschickt die Nüsse verschiebe, dass es keiner mehr mitbekommt. Ich kann ja genauso gewinnen. Mhm, mhm. Stimmt. Du hast dich ja lange geübt, bis du das so gut konntest, oder? Naja, in den letzten Ferien musste ich eine Zeit lang das Bett hüten. Und da habe ich dieses Spiel die ganze Zeit geübt mit den Nussschalen. Ich hatte ja sowieso nichts zu tun und immer nur lesen war mir einfach zu langweilig. Also toll, wie geschickt du das kannst. Ich bin ja kaum noch mitgekommen, so schnell warst du. <lacht> oh nein, Ellie bekommt wieder ihren bewundernden Blick. Jenny, lass mich in Ruhe. Ich werde doch wohl noch die Talente meiner Mitmenschen wertschätzen dürfen, ohne dass du mich gleich ärgerst. <lacht> Ist schon gut, Ellie. Wertschätzen und bewundern? Ist aber nicht dasselbe. Ich frage mich allerdings auch, was genau man mit dieser Fingerfertigkeit anfangen kann, außer Spielchen zu spielen. Also. Ach, sei hm. doch nicht immer so negativ. Es gibt alle möglichen Sachen, die man mit flinken Fingern anstellen kann. Oh. Ja, genau. Zum Beispiel Taschendeben werden. Oh. Oh. Dir höre ich doch gar nicht mehr zu, Jenny. <lacht> zum Klavierspielen braucht man zum Beispiel auch gelenkige Finger. <lacht> <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Unterstützung, Ellie. Hm. Ich bin zwar absolut unmusikalisch, aber ich möchte später tatsächlich gern mal auf einer Bühne stehen und mein Publikum mit Kunststücken in den Bann ziehen. Ja. Ja. Seht ihr? Wie heißt es das so schön? Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Oh, also, ich würde wahrscheinlich trotzdem lieber Französisch oder Geschichte üben, wenn ich im Bett liegen müsste. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mir das Lesen jemals langweilig werden könnte. Echt? Mhm. Du bist wohl so eine richtige Leseratte, was? Geneidenswert. Mhm. So hat eben jeder seine Lieblingsbeschäftigung. Ich gebe gern zu, dass ich es liebe, im Mittelpunkt zu stehen. <lacht> Na gut, jetzt lasst uns aber wieder runtergehen. In einer halben Stunde kommt Mamselle und dann müssen wir in den Betten liegen. Oh, okay. Ja, das ist so Das ist Als die Zwillinge kurz darauf im Bett lagen, unterhielten sie sich wie immer noch leise. Nanni war von der Aufregung noch ganz aufgekratzt. Wie spannend es plötzlich geworden war, als die Neuen um Geld gespielt hatten. Ihre Schwester Hanni war da eher skeptisch. Also ich weiß nicht, Nanni. Mir ist das nicht geheuer. Um Geld zu spielen, auf die Idee muss man erst mal kommen. Warum denn nicht? Andere Schulen, andere Sitten, würde ich sagen. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Dadurch wurde das Spiel viel spannender. <lacht> Natürlich ist es spannend, wenn man nicht weiß, ob man sein Taschengeld gleich noch hat oder ob man die nächsten zwei Wochen seine Mitschülerinnen anpuppen muss. <lacht> oder ob man plötzlich viel mehr Geld hat als noch eine Minute zuvor. Also Josephine und Finja jedenfalls hatten beide mehr als vorher. Ja, aber Mimi hatte weniger. Tja, Das Geld kommt doch nicht vom Himmel. Wenn einer gewinnt, dann verliert ein anderer. Na und? Solange ich gewinne? <lacht> Nani, niemand gewinnt immer. Außerdem, Mimi würde das doch nicht machen, wenn sie nicht auch daran verdienen würde. Sie hat doch gesagt, dass sie mit Schnelligkeit versucht, ihre Gegenspielerin zu verwirren. Und dann gewinnt sie halt auch mal. Ja, angeblich mit ihrer Fingerfertigkeit. Also, mir sah das eher nach einem Taschenspielertrick aus. Na und? Hauptsache, es macht Spaß. Tja, wie gesagt, Nanni, ich finde, bei Geld hört das Spaß auf. Es heißt ja nicht umsonst, dass Glücksspiele süchtig machen können. Damit kann man doch ganze Existenzen ruinieren. Also jetzt bleib aber mal auf dem Teppich. Niemand will um Tausende Euro spielen. Naja, wie auch immer. Hauptsache, du machst bei dem Unsinn nicht auch noch mit. Schließlich brauchst du dein Taschengeld selbst, oder? <lacht> Manchmal kommst du echt ganz schön arrogant rüber, lieber Hanni. Wie ich mein Taschengeld ausgebe, ist ja wohl meine Sache. Ach, du sei doch nicht gleich so gereizt. Ich mein's doch nur gut. Ja, ja, schon in Ordnung. Schwamm drüber. Und jetzt lass uns schlafen. Okay, gute Nacht. Gute Nacht und schlaf schön. Mhm. Die drei Neuen hatten sich schnell im Alltag des Lindenhofs zurechtgefunden. Besonders Mimi genoss es im Mittelpunkt zu stehen und versammelte bald in jeder Pause eine Traube neugieriger Schülerinnen um sich. Hanni verstand die ganze Aufregung nicht und war nur froh, dass seit dem ersten Abend nicht mehr um Geld gespielt wurde. Nichts ahnend, saß sie einige Tage später mit ihrer Schwester und ein paar Freundinnen in einem Café. Als Nanni schließlich die Bombe platzen ließ. Ich möchte nur ein Glas Tee. So mehr reicht mein Taschengeld leider nicht. Ja, mir geht es genauso, Jenny. Ich nehme nur ein Glas Limonade. Ach, ihr Arme. Ach, dann lasst uns doch alle nur was zu trinken bestellen. Hm. Mhm. Hallo, was darf es denn sein? – Vier Limonaden und zwei Tee, bitte. – Mhm. – Und sechs Stück Schokoladentorte. Ich lade euch alle ein. – Nani. Nanni! – Alles klar, kommt sofort. – Danke, Nanni, super. Das ist ja echt großzügig von dir. – Finde ich auch. Danke, Nani. Aber ich sag Nanny. mal, woher kommt denn dieser plötzliche Reichtum? – Tja, ich habe eben echt Glück gehabt. Ich habe Mimi überredet, mich um Geld spielen zu lassen oh. und habe gewonnen. Oh. Oh, wieder dieses merkwürdige Hütchen-Nussspiel. Ich dachte, Mimi spielt nicht mehr um Geld. Ja, ich auch. Wir haben uns wieder auf dem Dachboden getroffen. Mimi hat mitbekommen, dass meine liebe Schwester neidisch ist und wollte niemandem zu so nahe treten. Neidisch? Wie kommst du denn jetzt darauf nach? Ach na hör mal, Honey. Warum bist du denn sonst so dagegen? Du bist eben nicht so risikofreudig wie ich. Und deshalb passt es dir nicht, wenn ich Spaß dran habe. Also, das ist ja wohl die Höhe. Meinetwegen kannst du dein ganzes Taschengeld verprassen, wenn es dir Spaß macht. Ich hab's doch nur gut gemeint. Ach, jetzt beruhigt euch mal wieder, Zwillinge. Gut gemeint? Wenn ich <lacht> auf dich gehört hätte, säßen wir jetzt alle bei einem mageren Glas Tee. Ach, also, also, wenn man jetzt hier nicht mal mehr seine Meinung sagen darf, dann, äh, dann kann ich ja auch gleich gehen. Oh, nein. Na, Hanni. So, hier kommt der Kuchen. Äh, hoppla. Pass besser auf, Mädchen. Oh, verurteilt es tut mir leid. Honey, bleib doch hier. Keine Güte. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich lasse euch das ganze Tablett hier. Dann könnt ihr euch selbst bedienen. Danke schön. Ein Problem ist das. Hm. Mensch, sag mal, Nani, was ist denn bei euch plötzlich los? So kenne ich euch ja gar nicht. Ich weiß auch nicht. Manchmal regt es mich einfach nur auf, dass Hani mich immer bevormunden will. Aber trotzdem war es echt nicht nett von dir, ihr zu unterstellen, dass sie neidisch hm. ist. Hm. Ich weiß, Fiz. Das ist mir so rausgerutscht. Also ich schlage vor, wir essen jetzt unseren Kuchen und danach entschuldigst du dich bei deiner Schwester. Ich hm? habe gar keinen Appetit. Mehr. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns den Kuchen einpacken lassen und mitnehmen? Hey. Dann können wir den im Garten essen und Hanni bekommt auch noch etwas davon. Mhm. Ach, ja, gute ja, gut. Idee. Ja, ja. So machen wir es. Ja. Gesagt, getan. Eine halbe Stunde später brachte Nanni ihrer Schwester ein Stück Schokoladentorte als Friedensangebot. Hani saß niedergeschlagen im Gemeinschaftsraum und war heilfroh, dass sie den hässlichen Streit schnell beilegen konnten. Ich habe das wirklich nicht so gemeint, Hanni. Ich weiß, dass du nicht neidisch bist. Ich war bloß sauer, dass du dich gar nicht mit mir über mein Glück gefreut hast. Ja, mir tut es auch leid, dass ich einfach so rausgerannt bin. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Mhm. Natürlich freue ich mich für dich. Ich verstehe nur einfach nicht, warum ihr unbedingt um Geld spielen müsst. Ja, es ist eben spannender, wenn man etwas gewinnen kann, Honey. Mhm. Findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Ich habe das auch schon zu Nanni gesagt. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Für jeden Gewinner gibt es einen Verlierer. Und ich glaube nicht, dass Mimi auf Dauer verliert. Dann würde sie es bestimmt nicht machen. Aber sie zwingt doch niemanden mitzuspielen. Das entscheidet jede Spielerin selbst. Aha, gut. Ich finde, dieses blöde Spiel ist die ganze Aufregung nicht wert. Die paar Euro, um die da gespielt wird, die bringen ja niemanden an den Bettelstab. Genau. Außerdem lasse ich mir nun mal nicht gerne in meine Entscheidungen reinreden. Warum verstehst du das nicht, Hanni? Ja, schon gut, schon gut. Ich hab's ja kapiert. Aber meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Man muss doch auch nicht um Geld spielen. Warum nicht um Bonbons oder Schokolade? Vielleicht könnt ihr euch einfach darauf einigen, dass ihr bei diesem Thema ausnahmsweise mal nicht einer Meinung seid. <lacht> genau, das kommt in den recht. besten Familien vor. Und mm. apropos Schokolade. Jetzt lassen wir uns endlich diese leckere Schokoladentorte schmecken, ja? Mm. Ja. Ja. ja, lecker! <lacht> Alle waren froh, dass die Zwillinge ihren Streit schnell beigelegt hatten. Doch für Hanni blieb ein fader Beigeschmack. Denn durch Nannis Gewinn waren auch die anderen Mädchen in der Klasse angestachelt worden, ihr Glück beim Hütchenspiel zu versuchen. Und nicht alle hatten so viel Glück wie Nanni. Wie sich zwei Tage später herausstellte, als die Mädchen gemütlich in der Sonne saßen. Also ich habe meine Lektion gelernt. Hm. Dreimal habe ich es versucht und dreimal habe ich verloren. Hm. Und aber wollte ich mir doch eigentlich diese tolle Handtasche kaufen? Ja. Ich habe es auch nicht geschafft, Mimi <lacht> zu besiegen. Naja, wenigstens einmal habe ich gewonnen. Nur deshalb bin ich jetzt nicht vollkommen pleite. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mehr gewonnen als verloren. Ich auch. Wenn man sich konzentriert, kann man Mimi durchaus schlagen. Mhm. Also meine Meinung dazu kennt ihr. Ihr müsst ja wissen, was ihr tut. <lacht> also irgendwie ist die ganze Klasse im Spielfieber. Mhm. Erstaunlich, dass die Lehrerinnen davon noch nichts mitbekommen haben. Du sagst es. Da passt Mimi schon auf. Die weiß genau, dass es dann mit dem Spaß vorbei ist. Hm, wieso müssen eigentlich immer die Sachen verboten werden, die am meisten Spaß machen? Oh. Naja, dieses Spiel macht aber auch nur so lange Spaß, bis man verliert, oder? Das genau, ist doch das Spannende. Hm. Oh, Leute, können wir nicht mal über was anderes reden? So toll ist dieses Hütchenspiel ja nun auch wieder nicht. Hm. Ja, ich finde auch, du hast recht. Wir sprechen ja kaum noch von was anderem. Hm. Stimmt. Aber Mimi hat auch so eine einnehmende Persönlichkeit. Oh. Ach, Elli, du bist wirklich leicht zu beeindrucken. Wieso? Ihr findet sie doch auch interessant. Zugegeben, hm. so sie kann einen richtig in ihren Band ziehen. Oh, oh. Hallo. Themawechsel. Und <lacht> mit ja, okay. okay, dem Gut. Lass uns Tennis spielen. Ja. ja. ja. Immer mehr Schülerinnen beteiligten sich an Mimmys Spiel. Und immer seltener gelang es ihnen zu gewinnen. Hanni beobachtete das Treiben misstrauisch. Doch sie wollte auf keinen Fall einen erneuten Streit riskieren. Deshalb hörte sie nur stumm zu, wenn sich die anderen darüber unterhielten und behielt ihre Zweifel für sich. Doch dann traf sie Hilda auf dem Schulhof. Ey, Hilda, sag mal, hast du die Französisch-Vokabeln schon gelernt? Das sind ja dieses Mal echt viele, oder? Was? Noch hallo, Hanni. So viele Vokabeln waren das doch gar nicht. Und die meisten hat wir doch auch schon im Unterricht. Ach, du Glückliche. Du hast echt ein Talent für Sprachen. Ja, kann schon sein. Das hilft mir aber gerade auch nicht weiter. Wieso? Was hast du denn? Ist was passiert? Ach, das wird dir jetzt gar nicht gefallen. <lacht> was? Hast du was ausgefressen? So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Doch, es ist schlimm. Ich habe bei dem Hütchenspiel mitgemacht. Ich war mir so sicher, dass ich es durchschaut hätte. Ach, hey. Und lass mich raten, du hast trotzdem verloren. Ja, ich kann mir das gar nicht erklären. Josefina hat ja vorher dreimal richtig gelegen. Mhm. Und es sah so einfach aus. Und du hast auch um Geld gewettet? Hast du denn viel verloren? Ja, das kann man wohl sagen. Mein ganzes Taschengeld ist fort. 20 Euro. Ach, so viel. Also, Langsam reicht es mir aber. Das ist ja schon kriminell. Ach was, ich bin doch selbst schuld. Was lasse ich mich auch auf so einen Quatsch ein? Trotzdem, so kann das doch echt nicht weitergehen. Na, was willst du denn machen? Bitte streite dich nicht meinetwegen mit Nanni. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Nein, keine Angst, Hilda. Damit hat Nanni doch nichts zu tun. Ich möchte bloß mal ein ernstes Wort mit Mimi reden. Ach, aber Verstehst bitte du? reg dich nicht wieder so auf. Das gibt bloß wieder Streit. Und ich habe doch wirklich selber Schuld. <lacht> Ich bleib ganz ruhig. Versprochen. Na, dann ist ja gut. <lacht> Mimi saß an einem Tisch in einer entlegenen Ecke vom Schulhof. Umringt von einigen Schülerinnen führte sie wieder einmal ihre Fingerfertigkeit mit den Nussschalen und der Erbse vor. Hanni war erleichtert, dass Nanni nicht unter den Zuschauerinnen war, als sie auf Mimi zutrat. Ich bin Nein. einfach nicht für dieses Spiel geboren. Das ist mir zu so schnell. <lacht> ja, was glaubst du jetzt, wo er ist? Hallo, Mimi. Ich glaube, es war kurz unterhalten. Äh, Hallo, Hanni, äh, oder? Genau. Ja, klar. Das Spiel ist sowieso gerade vorbei. Mhm. Und das oh. denn? Was? Wieso? Entschuldigt ihr mich kurz? Ja? Schade. So. Ja. So. ja, tut mir leid. Heute ist Schluss. Jetzt sag mal, Mimi, wie lange soll das denn noch weitergehen? Ich möchte nämlich nicht, dass alle meine Freundinnen ihr knappes Taschengeld verlieren. Du musst doch schon steinreich sein. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich zahle ja schließlich auch reichlich Gewinne aus. Ach, du meinst, wenn dann mal jemand gewinnt, ja. Aber warum müsst ihr überhaupt um Geld spielen? Hier geht es ja zu wie im Spielcasino. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Na, das muss es ja auch nicht. Keiner zwingt dich mitzuspielen. Ja, schon klar. Aber lass uns doch bitte den Spaß. Ach, toller Spaß. Ach komm, Mimi, du weißt doch selbst, dass das nicht in Ordnung ist. Warum sonst trefft ihr euch denn immer heimlich? Hm? Heimlich? Hm? Sieht das so aus? Ja. Ich brauche bloß meine Ruhe, um mich zu konzentrieren. Aber wenn du willst, dann spiele ich auch gerne im Klassenzimmer. Ach, du willst mich nicht verstehen, oder? Hör endlich auf, allen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sonst, sonst <lacht> gehe ich zu... Sonst was? Willst du mich verpetzen? <lacht> wenn du dich gerne unbeliebt machen willst, nur zu. Und jetzt entschuldige mich. Mein Typ wird verlangt. Das gibt's doch gar nicht. Die ist echt eiskalt. Aber was mache ich denn jetzt bloß? Hanni war ratlos. Wie sollte sie diesem Spuk ein Ende bereiten, ohne ihre Mitschülerinnen bei einer Lehrerin anzuschwärzen? Hanni beschloss, erst einmal abzuwarten. Wenn Minnie tatsächlich so dreist war, ihr Hütchenspiel im Klassenzimmer zu spielen, würde sie hoffentlich bald von einer Lehrerin erwischt. Als Hanni zwei Tage später das Klassenzimmer betrat, den Kopf voller Französisch-Vokabeln, die sie gerade noch gelernt hatte, bestätigte sich ihre Vermutung. Um Mimis Tisch hatte sich eine Traube gebildet und es waren aufgeregte Stimmen und das verräterische Klackern des Hütchenspiels zu vernehmen. Unbemerkt setzte sich Hanni an ihren Platz und sah dem Treiben zu. Muss das jetzt oh sein? Nein, nein, nein. 5 € auf den doch den nicht los, wahr sein. Ja, stimmt ja. links, genau. Sogar direkt ja, vor der ja. Schulstunde. Ja. Ja, Mimi ja, kennt echt keine ja. Skrupel. Ja. Und die anderen sind ja, total ja, im bin Spielrausch. Bin oh. Ach, hoffentlich kommt gleich. Wo gleich. sie oh. denn? Tut mir leid, der falsch. Noch mal? Ich habe kein Geld mehr. Ach, oh, Mann, setz. Leg's auf Tisch. Guten Morgen, Mipetit! Was ist denn ihr für eine Unordnung? Setzt euch auf eure Plätze und räumt eure Tische auf. Du auch, Mimi? Ja. Sofort, Mademoiselle. Was hat denn die Geld auf deinen Tisch zu suchen? Ähm, wir, wir haben das gesammelt für, für eine Geburtstagsparty. So, so. Aber bitte nicht während die Stunde. Ich verlange eure volle Aufmerksamkeit. Nicht. Und Mimi lügt, ohne rot zu werden. Annie! Äh, möchtest du etwas sagen? Äh. Oh, s'il vous plaît. Äh, äh, Excusez-moi, Mademoiselle. Es war wirklich zum Verzweifeln. Den ganzen Nachmittag machte sich die arme Hanni Gedanken, wie sie ihre Mitschülerinnen vor der geschäftstüchtigen Mimi bewahren konnte. Während sie beim Tennis schwitzte, begegneten sich Mademoiselle und Mimi unerwartet ein zweites Mal an diesem Tag. Mit erstaunlichem Ergebnis. Alle Achtung, Mimi. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Geld mit deinem Hühnenspiel zu verdienen ist. Ja. Und keine der Lehrerinnen hat bisher eine Ahnung. Warum eigentlich nicht? Vielleicht macht ihnen das Spiel ja auch Spaß. Du bist echt nicht zu bremsen, Mimi. Pass auf, dass du dich doch noch Ärger kriegst. Ach, was soll denn schon passieren? Du doch nichts verboten ist. Naja. Aber mal was anderes. Kommt ihr mit zum Schwimmen? Oh ja. Geht ihr ruhig. Ich bleib noch ein bisschen hier sitzen. Okay. okay. Bis später. Tschüss. Ja, bis dann. So, jetzt kann ich in Ruhe noch ein bisschen üben. Also, wenn ich den Kleinfinger und den Ringfinger zusammendrücke und dann... Ah, Mimi. Gut, dass ich dich treffe. Wir müssen uns mal unterhalten. Ja, Mademoiselle. Ich möchte gerne wissen, was ihr gespielt wird. Ständig sehe ich dich inmitten einer Trappe von Mädchen. Und alle tun fürchterlich geheimnisvoll. einnisvoll. Mademoiselle, ich bin ja froh, dass Sie das ansprechen. Mir ist auch gar nicht wohl, ein Geheimnis vor Ihnen zu haben. Oh, mein Vögelchen. Mir kannst du es doch sagen. Es ist eigentlich nur ein ganz harmloses Spiel. Oh, ein Spiel. Ich liebe Spiele. Ach, Natürlich nur, wenn sie nicht in die Unterricht gespielt werden. <lacht> Natürlich. Oh, komm, zeig es mir. Gerne. Sehen Sie genau hin. Ich habe hier drei Hütchen. Also In diesem Fall sind es Nusshälften. und eine Erbse. So, jetzt lege ich die Erbse unter die mittlere Nuss. Und dann schiebe ich die Nüsse schnell hin und her. Äh, Sehen Sie genau hin. Äh, äh, so, und hier. so. Und nun müssen Sie raten, wo die Nuss mit der Erbse liegt. Oh, oh, oh. Ich habe genau aufgepasst. Die Erbse liegt wieder in die Mitte. Okay. Richtig! Sie haben ja richtig Talent. Großartig! Du Schmeischlerin! Aber das macht echt Spaß. <lacht> Gut, dann passen Sie auf. Hier ist die Erbse. Aha. So. Jetzt erhöhe ich das Tempo. Mon Dieu! Und so. Ich wette, jetzt ist es schon schwieriger. Men Ich habe es genau gesehen. Die Erbse ist rechts. Also, mhm. <lacht> wieder richtig! Bei Ihnen muss ich mich ja richtig anstrengen. <lacht> also, da hab's. Und jetzt ja. noch schneller. <lacht> Und so, ich wette 2 Euro, dass Sie diesmal falsch liegen. Sind Sie dabei? Eben, ich wage einen Einsatz. Wunderbar. Und ich erhöhe auf vier Euro. Vier? Es ist die Nuss in die Mitte. In der Mitte also. Gut, dann sehe ich jetzt nach. Oh, tut mir leid. Sehen Sie, die Erbse ist links. Oh, wie schade. Vier Euro bitte. Oh. Dankeschön. Encore un possible. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also Hier ist die Erbse. Und los. Es war nicht zu fassen. Selbst Mademoiselle schien von diesem seltsamen Spielfieber befallen zu sein, das im Lindenhof umging. Hanni ahnte jedoch noch nichts davon, als sie noch am selben Abend zu ihrer Französischlehrerin ging, um sie um Hilfe zu bitten. Herein. Guten Abend, Mademoiselle. Hanni. Äh, was ist denn? Ist etwas passiert? Nein, nein, Mademoiselle. Naja, also nicht direkt. Aber nicht direkt? Ich Komm doch erst einmal herein. Ja, danke. Bitte setz dich. Hallo, mhm. was hast du auf die Erzählen? Also, es geht um Mimi und ihr merkwürdiges Spiel. Sie zieht nämlich damit der ganzen Klasse das Geld aus der Tasche. Und irgendjemand muss da endlich einmal ein Machtwort sprechen. Da, das Ütchenspiel? Spielt sie das immer um Geld? Ich dachte... Ach, Sie wissen davon. Wie, ich... Na, äh, na, no, no. wie kommst du denn darauf? Ich werde doch niemals... Äh, wie jetzt? Sie würden doch ich verles, niemals... Ich werde was ich gesagt habe, Anni. Ich... Ich wollte doch nur... Oh nein, nein. Sagen Sie nicht, dass Sie, dass Sie auch gespielt haben. Bei meiner Ehre, Anni, ich... Äh, du... Äh, Du kannst mir doch nicht unterstellen, ich meine... Was meinen Sie denn, Mademoiselle? Also, hallo, also, also schön, ich gebe es zu, ich, ich habe mich zu einem Spitzchen inreißen lassen. Oh Vielleicht waren es auch zwei oder drei. Also, das darf doch nicht wahr sein, Mademoiselle. Das muss aber unter uns bleiben, M Appetit. Wenn Frau Theobald davon erfährt... Nein, nein, na, na, na, natürlich, Mademoiselle. Ich, ich wollte nur einmal mein Glück versuchen. Oh, Und dann, dann konnte ich nicht mehr aufhören. Aber ich wusste doch nicht, dass unsere Schülerinnen auch um Geld gespielt haben. Wie viel Geld haben Sie denn verloren? Ah, Menon, also insgesamt... 200 Euro. So viel. Aber wie konnte das denn passieren, Mademoiselle? Ich weiß auch nicht. Ich war mir so sicher. Und Ach. anfangs habe ich auch gewonnen. Mhm. Und dann wollte ich mehr gewinnen. Und plötzlich habe ich nur noch falsch gelegen. Aber das kann doch alles nicht wahr sein. Das muss jetzt endlich aufhören. Was machen wir denn? Du, du, du verstehst sicherlich, dass ich nicht die Richtige bin, hm. um mir nie das Spiel zu verbieten. Ich fürchte, jetzt kann nur noch Frau Theobald helfen. Ja, aber dann bekommen Sie doch auch Ärger. Es muss also noch einen anderen Weg geben. Also gut, ich werde warten bis morgen Abend. Aber dann muss ich unsere Direktorin... Meinen schlimmen Ausrutscher beistellen. Nein, dazu wird es nicht kommen. Oh. Sicher nicht. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Oh. Bestimmt. Jetzt musste eine Lösung her, so viel stand fest. Die arme Hani. War sie denn die einzige im ganzen Lindenhof, die nicht dem Spielrausch verfallen war? Und wie konnte es sein, dass Mimi am Ende immer gewann? Da musste es doch irgendeinen Trick geben. Wütend machte sie sich auf den Weg zum Zimmer von Mimi und deren Freundinnen. Als sie an die Tür trat, vernahm sie dahinter aufgeregte Stimmen. Ohne anzuklopfen, drückte sie leise die Klinke herunter und betrat unbemerkt den Raum. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist die rechte. Okay. Oh, oh nein. Oh, nein das war so ein Mist. Das war mal klatsches Geld. Okay. Dann lass mich doch jetzt mal. Oh nein, schon wieder. Die sind alle total im Rausch. Mal sehen, ob ich nicht irgendwas erkennen kann. Und? Teddy? Wo ist die Erbse? Hm. Äh, links natürlich. Ich setze 5 Euro. Achtung! Oh. Also, das kann doch nicht sein. Die Erbse hätte links sein müssen. Aber wieso hält Mimi ihre Finger so komisch? Und sie hat die linke Nuss ja, eindeutig erst gerne. losgelassen, nachdem Jenny getippt hat. Sollte sie da etwa erst... Ja, ich versuch noch mal mein Glück, ja? Oh. Okay. Also. Oh. Und? Wo ist sie? Oh, äh, warte. Äh, rechts. 2 <lacht> Euro auf die rechte Nuss. Okay. Uh -huh. Und? Richtig! Oh, die so. das ist oh. Und jetzt geht mir noch ein Licht auf. Die einzigen, die immer gewinnen, sind ihre Freundinnen, Josephine und Vinja. Das ist alles ein abgekartetes Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hey Hanni, was machst du denn hier? Willst du jetzt doch auch mal dein Glück versuchen? Nein, ich, ähm, ich muss noch mal kurz weg, ja? Hm? Fassungslos suchte sich Hanni ein ruhiges Eckchen im Gemeinschaftsraum, um nachzudenken. Sollte das Ganze wirklich nur ein fieser Taschenspielertrick sein? Und die gesamte Schule fiel darauf herein. Wenn sie das Frau Theobald berichten würde, gäbe es einen riesen Ärger. Nur leider nicht nur für Mimi, sondern auch für Mademoiselle und Hannis Freundinnen. Sie beschloss es, auf einem anderen Wege zu versuchen. Sie wartete, bis Mimi allein in ihrem Zimmer war. 50? 55? <lacht> 50? <lacht> <lacht> <lacht> hani! Kannst du nicht anklopfen? Na, Mimi, zählst du deinen Reichtum? Äh, Aber warum so erschrocken? Fühlst du dich etwa ertappt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt lass mich bitte alleine, ja? So. Und jetzt pass mal gut auf, Mimi. Ich hab nämlich deinen Trick durchschaut. Was? Also, du hältst die Erbse so lange zwischen deinen Fingern fest, bis du weißt, auf welche Nuss deine Mitspielerin getippt hat. Dann erst legst du die Erbse hin. Und zwar immer unter die Nussschale, die nicht getippt wurde. <lacht> das ist wirklich geschickt. Das muss ich dir lassen. So ein Quatsch? Das ist überhaupt kein Quatsch. Das ist Betrug, verstehst du? Und ich wette, Josephine und Finja, die sind eingeweiht. Ja, die lässt du immer ab und zu gewinnen, damit die anderen zum Mitspielen animiert werden. Ach ja? Und wie willst du das beweisen? Das muss ich gar nicht. Wetten, dass Frau Theobald mir glaubt? Wollen wir mal gleich zu ihr gehen? Ach, und lass uns deine beiden Komplizen doch auch gleich mitnehmen. Was? Gleich zur Direktorin? Mhm. Also, das muss ja nun nicht sein. Naja, entweder das oder du hörst sofort auf mit dieser fiesen Masche. Na gut, ich ich geb's zu. Ich habe ein bisschen geschummelt. Das war das letzte Mal heute versprochen? Nein, es war dein vorletztes Mal, liebe Mimi. Hä? Denn morgen spielst du dein letztes Spiel. Und dabei gibst du sämtliche Gewinne zurück. Äh, was? Ach so. Und unserer armen Mamselle kannst du ihr hart verdientes Geld in einem Umschlag in ihr Pult legen. Na, so weit kommt's los. Ja, auf. damit sie die Sache nicht der Direktorin meldet, wenn ich ihr von deinem Betrug erzähle. Pah, da wäre sie ja schön blöd. Schließlich hat sie sich ja selber an dem verbotenen Glücksspiel beteiligt. Mann, oh Mann, was hast du nur für einen fiesen Charakter. Arme Mamselle, sie wird höchstens mit einer Rüge rechnen müssen. Aber du und deine beiden Komplizen, ihr werdet hochkant von unserer Schule fliegen. Und selbstverständlich wird auch eure Direktorin von eurem kriminellen Treiben erfahren. Naja, und eure Eltern natürlich auch. Ja, ja, ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Ich will gar nicht gewinnen, Mimi. Ich will, dass meine Freundin ihr Geld zurückbekommen. Und dass du an deine alte Schule zurückkehrst. Und wie soll ich es anstellen, dass auch alle mitspielen? Ich kann ja wohl schlecht eine Einladung ans schwarze Brett hängen. Na, das lass mal meine Sorge sein. Wir machen einen Treffpunkt aus und ich lotse alle Mitspieler dorthin. Okay? Aber es fällt doch auf, wenn ich plötzlich alle gewinnen lasse. <lacht> ich bitte dich, Mimi. Das ist doch ganz einfach. Du lässt Josephine und Finja verlieren. Das ist doch nur gerecht, nachdem sie vorher zum Schein immer gewonnen haben. Okay. Ach ja, und noch etwas. Wenn ich rauskriege, dass du Geld für dich behalten hast, dann ist das vorbei mit der Verschwiegenheit, klar? Ja, ja. Ich hab's kapiert. Das will ich auch hoffen, Mimi. kam es, dass am nächsten Tag ausgerechnet Hanni ihre Mitschülerinnen zusammentrommelte, um gemeinsam ein Spielchen zu wagen. Mimi, Josephine und Finja warteten bereits in einer entlegenen Ecke des Schulhofs. Nanni sah ihre Schwester misstrauisch an. Sie konnte sich einfach keinen Reim auf Hannis seltsames Verhalten machen. Also, das soll mal jemand verstehen, Hanni. Du willst, dass wir Mimis Hütchenspiel spielen, hm? nachdem du vorher immer so dagegen warst? Mhm. Mhm. Hanni, warum <lacht> grinst du so schelmisch? <lacht> Irgendwas ist doch hier im Busch. Ach, wisst ihr, ich sehe dieses Spiel eben plötzlich mit ganz anderen Augen. <lacht> Wie meinst du das denn? <lacht> das erkläre ich dir später. Sieh mal, da sitzt Mimi schon und wartet auf euch. Mhm. Ah, mhm. Hallo! Ah, da seid ihr ja. Ich habe beschlossen, heute eine Bonusrunde zu spielen. Sozusagen mhm. als Abschiedsgeschenk. Ja, denn am Wochenende werden wir zurück zum Birkenhof fahren. Ihr müsst schon zurück? Mhm. Sind eure Lehrerinnen schon wieder gesund? So ist es. Ach, wie schade. Mhm. Aber äh, Bonusrunde. Wie meinst du das denn? Also ich passe. Ich habe keinen müden Euro mehr. <lacht> ihr braucht kein Geld. Hanni und ich haben uns überlegt, dass heute alle noch mal spielen dürfen mhm. – und zwar ohne Einsatz. – Genau. Hanni und du? Also, mhm. ich, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. – Ohne Einsatz? Du meinst nur so zum Spaß? Ohne Gewinne? – Nein, oh. nicht ohne Gewinne, aber ohne Verlierer. Aha. Wenn ihr gewinnt, dann schütte ich etwas aus dem großen Topf aus. Und wenn ihr verliert, dann bekomme ich nichts. Ja, Schön wisst ihr, Mimi hat sich überlegt, dass sie etwas von dem zurückgeben will, was sie hier bekommen hat. Nicht wahr, Mimi? <lacht> äh, ja, genau. Ich wollte nicht wegfahren, ohne die Gewinne gerecht zu verteilen. Ich habe ja doch mehr gewonnen als verloren. <lacht> hört, hört. Aber nun genug geredet. Lasst uns anfangen. Du zuerst, Ellie? <lacht> ja, klar. Verlieren kann ich ja nicht. <lacht> genau. Cool. Tatsächlich hatten am Ende der Runde alle Mädchen vom Lindenhof ihr Geld von Mimi zurückgewonnen. Und auch Mademoiselle hatte zu ihrer großen Überraschung in ihrer Schublade einen Umschlag vorgefunden. Darin befand sich ihr gesamter verlorener Spieleinsatz. Zufrieden sah Hanni am nächsten Tag aus dem Fenster des Gemeinschaftsraums, wie Mimi, Josephine und Finja in den Bus stiegen, der sie zurück in ihre eigene Schule fahren sollte. Tschüss, ihr drei, und auf nimmer Wiedersehen. Meine liebe Hanni, hm? erklärst du uns jetzt bitte endlich, was hier eigentlich gespielt hat? Ja, ja, das möchte ich auch gern wissen. Erst tust du dich mit dieser Mimi zusammen. Und dann gewinnt sie kein einziges Spiel mehr. Ja, irgendwas ist faul. Und was war eigentlich in diesem Beutel, den Mimi dir beim Frühstück gegeben hat? <lacht> Geduld, Geduld. Wir warten nämlich noch auf einen Gast. Dann kann die Vorführung beginnen. Ein Gast? Was für ein Gast? Das wirst du gleich sehen, Ellie. Ah, ich glaube, da kommt sie. Mademoiselle, was machen Sie denn hier? Hallo, Mädchen. Annie. Was ist es denn, was du mir zeigen wolltest? Bitte setzen Sie sich doch, Mademoiselle. Und ihr alle auch. Okay. Mhm. Okay. Also, ich werde euch jetzt vorführen, was hier in der letzten Woche wirklich vor sich gegangen ist. Mhm. Liebes Publikum, ich begrüße euch zu einer Vorführung der besonderen Art. Mimi hat mir freundlicherweise dazu ihr Spielzeug hier überlassen. Ich zeige euch nämlich jetzt das wahre Hütchenspiel. Oh, was? Jetzt fängst du auch noch damit an? Bist du total verrückt geworden? Nein, keine Angst, Schwesterherz. Wir spielen nicht. Ich will euch nur erklären, wie Mimi es mit einem einfachen Trick geschafft hat, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was? Jetzt wollen wir ein Krieg. Ja, aber wie hat sie das denn angestellt? Das glaube ich nicht. Dabei hat sie doch so einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Na ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, liebe Ellie. Zum letzten Mal, Jenny. Halt deine spitze Zunge im Zaun. Oh je, da ist aber jemand empfindlich. Ach, geht's heute okay. endlich auf, ihr Streit, Ruhe, bitte. <lacht> ihr müsst jetzt ganz genau hinsehen. Also, ich habe hier die drei Hütchen- bzw. Nusshälften mhm. und die Erbser. Jetzt lege ich die Erbse unter die mittlere Nuss. So. Dann schiebe ich die ganze Sache hin und her. So. Und jetzt müsste die Erbse doch logischerweise unter der rechten Nuss liegen, oder? Nee, das war ja ganz einfach, denn du hast es ja ganz langsam gemacht. Es mhm. sieht ganz einfach aus, nicht, Hilda? Aber wenn du jetzt auf die rechte Nuss wettest und wenn ich diese Nuss anhebe, da! Dann ist sie da nicht. Sie ist nämlich Hier. Oh. Hm? <lacht> <Genau>. <lacht> <lacht> Wie hast du das denn gemacht, Hanni? Dazu gehört nur ein bisschen Fingerfertigkeit, Jenny. Also, ich habe die Erbse verdeckt zwischen meinen Fingern festgehalten, während ich die Nüsse geschoben habe. Und sie erst dann auftauchen lassen, als ich die anderen Nüsse angehoben habe. Seht ihr? Oh, mhm. So. Und schon habe ich gewonnen. Mon Dieu. das ist ja wie, wie eine Zaubertrick. Genau, Mademoiselle. Es sieht aus wie Zauberei. Und ist doch nur ein einfacher Taschenspielertrick. Oh. Oh, sag mal. Das ist ja kriminell. Ja, das kann man wohl sagen. Und Josephine und Finja, die waren natürlich ebenfalls mit von der Partie. Ja. Die haben am Anfang immer gewonnen, damit ihr zum Spielen animiert werdet. Oh, natürlich! Anfangs war es Pinjas Idee, um Geld zu spielen. Mhm. Sie musste Mimia praktisch dazu überreden. Ja, ja. so sollte es zumindest aussehen, Fiss. Das erste Treffen auf dem Dachboden, das war nur für uns inszeniert. Das war alles bloß ein großer Schwindel. Oh, nein. oh Honey, und ich hab dich so oh. angemeckert. Mhm. Dabei hattest du die ganze Zeit recht. Manchmal bin ich echt ein Esel. Ach, vergiss es, Nanni. Du warst eben total im Spielrausch. Ja. Ich hoffe, aus Fehlern wird man klug. Hm. Allerdings. Also, Glücksspiele sind für mich ab sofort tabu. Aber so schlau wie du werde ich trotzdem nie werden. Ich verstehe dich, Nani. Ihr beiden seid euch schon ähnlich genug. Ja, das stimmt. Wenn ihr jetzt auch noch beide gleich schlau werdet, kann euch endgültig niemand mehr auseinanderhalten. Ähm, aber sagen Sie, Mademoiselle, haben Sie denn auch Geld dabei verloren? Oui, oui, ma petite. Ich muss gestehen. Ich bin auch darauf hereingefallen. Und... Und ich habe es anscheinend nur der lieben Annie zu verdanken, dass ich meine Geld zurückbekommen habe. Merci beaucoup, ma chère. Keine Ursache, Mademoiselle. Na, irgendjemand musste ja schließlich etwas dagegen unternehmen. Oh Mensch, das hast du aber wirklich elegant gelöst, Anni. <lacht> Tja. Und diese sogenannte Bonusrunde war doch bestimmt deine Idee, oder? Na klar. mimi blieb doch gar nichts anderes übrig, als mitzuspielen. Dafür habe ich mich bereit erklärt, Frau Theobald nichts von ihrem Betrug zu sagen. Das war echt großzügig von dir. Mhm. Die hätten so einen mega Ärger bekommen, wenn das rausgekommen wäre. Das, das glaube ich auch. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht doch zu unserer Direktorin gehen sollte. Wir müssen doch die Mädchen am Birkenhof-Internat warnen, damit sie nicht auch darauf hereinfallen. Das ist sehr ehrenhaft von Ihnen, Mademoiselle, aber ich glaube nicht nötig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mimi die Lektion gelernt hat. Als ich ihr gedroht habe, ihre Eltern zu informieren, da ist die Butter weich geworden. Und Josefina und Finja, die haben einfach nur mitgemacht. Die machen das nicht nochmal. Und wir auch nicht, Hanni. darauf kannst du dich verlassen. Das glaube ich. Ah, meine Vögelchen, wenn ich euch nicht ette. Zum Dank lade ich euch alle zu Kakao und Kuchen ein. Na, was sagt ihr? Wunderbar. Das ist ja so Das ist eine super Idee. Aber Hanni bekommt eine doppelte Portion, weil sie uns vor unserer eigenen Dummheit bewahrt hat. Ja, aber ja. ja. nicht so gut zu ne? Ja. besien du festest meine sorgen bei dir bin ich geborgen ich schenk dir mein vertrauen auf mich kennst du bauen